Hola, bon dia. Aquest dimecres s'ha despertat amb el cel doncs, ben radiant, ben blau en el conjunt de les comarques de Lleida. Així ha de continuar gran part del dia. Esperem un dia molt tranquil, molt estable, cap al sector interior, cap al Pla l'Altiplà, punts del Pre-Pirineu, però tensió a partir del migdia tarda. S'esperen alguns ruixats, algunes tempestes una mica més externes.